Gurekin egun Ibe-Marimol eta uh, titio Aizager, amik ustarrak, donapalo ekoak, uh, susen egeiteko. Um, kolektibo bat, muntatu baitu zuen, orai zomait denbora, eta badu haste bat susen orai, ginear bat, uh, yeslaria dena, errezibitua duzuela, zuena uh, artean. Lehenik... Um, Uler dezagun, kolektibo hori, eh, erritar kolektibo bat dela, eh, zuen baitarik osatu oh, duzuela, zer gaitik eta noiz hasi zinezten eh, ba, atzerritar baten errezibitzeari eh, pentsatzen. Bet, hasi gila horrein dela ez dakit lauila bete. Hor, uh, iakin uh, behar da lehenik eta bat dela hemen donapaleon talde bat, de, donapaule berria, deitzen dena. Eta hori zantofa hor montatu da belaz uh, or, uh, Eta beti uh, segitzen gila bil zen Eta mento batez oartu no bat zenae apartamendat libra zentzena Hor da Napoloni eta zendako Zendako ez un migrante bat hor uh, apartamendu hor Eta hola uh, segitu gila bil zen eta mento batez uh, errabakidugu belaz uh, bilkula bat uh, montatzea Oli zen ta marxoaren amazortian eta, uh, fin, informazio emaiteko gichan, oli zen el boulua eta gomitatu uh, ditugu bedaz uh, simadeko uh, norbait eta ere uh, bayonako tale, tale batekoak. Uh, Bikite biki ziren eus dut, horan. Eta bedaz milko lan urtan bat ziren eus dakit ogo ebat edo ogo uh, eta boztut eande. Interestatiak, eta euh, ba ondotique chez Gildo il a bullsen et voilà voilà là où il avait thèse mais là s'apprête à tout doucement migrant et bataille arrivatse euh, ala eh d'une pareuberia d'opposition au côté débat errian et euh, libratu zen apartamendua eriaren azan pentsatzen ut, alta gaujegun bon zuen etchean et recevitoire Uh, bai, behar da huartu gira momentu hortan uh, aski zaila zena e, olako apartemenduak pentsatzen ginoen zaila uh, libraztrak zirela eta um, bagizo servizio sozialetan uh, baituzte araudi aski zorrotzak eta gauza normala da eta uh, hori eta sartu gira gure esudora sartu gira hortan eta huartu gira zonbat zaila den behar uh, Badugula, no eta badugula, gu norbait xarazteko, beh, baditu deretsuak, ez da hain aharik ororen buru. Lagunduagira seorenik, izangira erriko etxearen arduradunak ikustera, dena adoz dira. Seur, posibilitateak posibitateik eskasa bada. Horta, horta iglanda, ebe esekatu dugu anitz posibilitate eta e, etorkinekin, kostaleko etorkinekin uh, zuten, ziusten uh, orlako migrante batzu dinazteko, proposatu dutate eta urzantzia ekin norbait atseman dugu, bide etxian e, babesteko hori zen. Egia da, badurai zon baita hilabete, uh, migranteak errezibituak direla ipar euskal egian, atar hatze, uh, erriak adibidez uh, egindu urratxa, endaiak, pidarte, adibideak hainitz uh, dira, amiku zen, falta zen, ere egitura bat, behar behar ba, egiteko. Baina, eusite dut, hor hor hor charzen da, uh, belaz gule asmoan, uh, hor gule, gule uh, da napoleko taleko hasmo, asmoetan. Eta nahi dugu asper maratuele belaz migranteek, uh, nahi duen tokietan, uh, belaz aiek erabek, erabekiko dute, uh, nahi dutena. Eta usten, usten diegu belaz uh, autonomia, nahi dutena orguilabakarik lagun seco oli oli importante sta sta migrante migranté unique sta migranté cherik digouli ustas ach oli importante la retien et ta egiada j'en ai là echacha chenizen genwana et main amico san oli oli et ta possible là c'est ta or uh, ben uh, sur prochain enfin sur prochain bats ben il y bon uh, bicycle contre guida c'est ta Kachua agertu de lalik, radic et eh ben ma scène or n'en vait prête on a ce quoi prête ou il y a bifamiglia mais là ce et ta online velas orain de mon chartiada ou quoi puisqu'abat est un des haute ça or badougu uh, enfin chaque cinq guini toi n'aider achat tapanitique cachou concret Erike, Eriko etxeekin harremetan uh, txartzeko, hori izan uh, el guloa. Gero egia da nazio arte mailan, eslariak, migranteak gerota eta gehiago direla, hauek errezibitziko eh, politikak ez da bai da du, beraz ugun uh, bagira horiek guzietari uh, ere senditu uh, uh, duzu ezuek ere zuen elkartasun ahitikio genekartzeko behar? hori zen justuki e, duela bi urte ikusten giuaerarik nini hauen bere bisaia gaoa ito uh, ondartzean giztik begin nuuen beti uh, asmo hori eta guk eg egin genezake Ordian be ba, izan dira on uh, gure ardura dun edo hautetsi ustera. Uh, dira hor eh, dira espero dut eta ik oaik, baiiko eguneean eta ohartu direla eta ber, ber, ze beharra dugun eta bere laguntza behar jo dugula uh, su. Eta ikusiko, sepastoko den, mena momentoko badugu gurekin Akasio eta hor da eta dugu lagundu. Bai. Kauzat bakarik, oli, fin, gaitzeko, so, sen eta asken finian, bon hor gida pshkabat kaxugon etuetan. Mena, bada aspektu politiko bat ele, uh, bedaz ahontzi, uh, beraz dena, ne eustez. Uh, eta... Hor, uh, bayonako taldeak, uh, informazioa nitze egiten dute, ba, guk ere gu egun e, batez egiten dugu. Zainta, segura eski badela hemen, fa, badakigu uh, hemen uh, Don Napolion eta amikusen, jokorki badela iende uh, ba, kontra uh, agertzen dienak, hori ez tabalitzeko eta piskat eta haure irritzi horiek hausteko. Uh, hori, ez hori important, importantala. Oli, fa, ez da, ez gira hortan mementokoz, me Egun batez, nebustaz, einen dugu. Urriande, ja. Uh, uh. Urriande, ja. Zer ouais. <t 'en> prestatzen duzu urriande? Eh urriande, urkozki uh, behar dut jekin, eta... E, kostaldetik eta hasi dira eta gurekin battean zari bat montatzen beste kolektiboekin, diren edo zein herrietan, erronkontratzen gira, elgerrateratzen gira eta ikusteko nola bakotxak egiten duen, ze aterabide, ze posibitatean ditugun eta abar. Geoztik beste helburu bat da komunizu, komunikazioa, ifmarik e, erran duen bezala, Eta ordean, urrian izain da uh, egun berezibat, egu, uh, haste buru berezibat, eta hara, izain da, uh, eta donapaulein ere ginen dugu zerbait, haigira prepatzen. Horren prestatzen, asteko badu aste bat uh, zuekin nela akazio, errandezagun presentatko dugu, uh, pixka bat uh, Maria Dosbazila, uh, gineatik eldu da eta, uste dut, berroita bi urte dituela, bere historiaz hasi uh, zirezte zerbait diakiten. Ba, ez bon, dugu, ez es dugu est du goût est du goût go sant ça coûte ça ben toco ça ba va une bon egida bon biski uh, biski on ne chape tout d'art uh, enfin benas uh, bidaya balunate kunalate egindo golekin enfin beno ça ben uh, badakigu uh, lehen kontaktuak biziki biski on a qui uh, eh, senti ben duen uh, bikote bicôté Eta beraz bon, uh, uste dut beraz joan uh, tailginanak baionrra nau egin egiten alhalduk beraz autobusez, eta Euskat hemengo jende uh, genenetan sortu ere uste ez. hasi da horikin e, e, e, dut eta barattze egiten, fan, lagun eskokaldi bate egiten emaiten hori uh, psikia uh, ongi da. Eta beraz eskat hori nahi duena eg du euten euten jogu autonomia orgiagu eta laguntzekoago. Bere kasua azpi bagattzekoala ere paperak edo exilioa galdegina du e, bon, luze da saiian baian enjan eh, nahi duna da Leez kanpo da hemen frantses estatuan edo amikuzen delarik, eta zuek ere arriskuan ah, hautezzir beste akazio ergetzibittzeagatik. Ez bat ere. Kasu urtan, akasiok uh, bere paperak uh, galdetu onduan, etorriko zizkai jo paper horiek eta geostik, um, uh, nola, legala izan inda. Geostik, of pra delako ortaik, uh, etorriko zizkai jo edo uh, baimena, edo ezetza. Hori beste gauza da, diakinen dugu irabete batzoen uh, ondotik mm mm emengo familia batean da gero itzurika ibiriko zireste edo ez dakizu soberono ba esteki gufa ber lenta sku nada enfin petas apartamento bate do ce bat tametia enfin la bd enfin uh, et chaukan okan okan desana oli uh, eta oli enfin enfin oli enfin iranda enfin Bada alako deshpennetazio da baigorrin adibidez, or, baigorrin, baigorriko kaxoa e patzen aldoguz, enta or, isan, isan dira, fin, mugako muga a feda isan da, eskal finaz, egon dira uh, il, ilu ilabetetan, e, e han, baigorrin, na ondotik serpa chato den ez dakigu sobe da. Or, gu, gu, pen sazet nogu, belaz, uh, gero ali begida, uh, peskat, uh, nahi duena, uh, men, uh, egin desan, mena, moulra ino, esizo, nahi, nahi, nahi badu hemen egon, Egon da autua izan da eta nahi bain madu integratzea behaz, donapalea? Ba, bistan dena, bistan dena. Hori, uh, ba, guentzat aberrastasun da da, uh, izan gira mitzo, ahalekin, uh, uh, eta uh, gauza anitze ikashten uh, ditugu. Erraiten alda, justuki elkartasun urratsogekin ara, beste mundu bat ezagutzen dela, jendearen harteko ahimanak ah, ere ah, garatzeko manera bat dela? Bistundena, ez da bada horiak izi gerri aberratxak dira. Uh, ni huartu eta gine uh, ekuatorialian uh, den bide herria, badela diktatura izi gerria, uh, baduela uh, izan, bizi izan dituela amenazak eta olako gauzak, hor uh, dian horretari, ohengatik uh, e, iIS egin du eta bere familia utzik eta orako gauza or, gauza agarria da finalki konpliinttzeko. E, guri gertatu baritz eta ko gauza. Ze pentsotzen ge nuke Hargarria da uh, dena utzi beste bizi batu gaiteko. Uh, eta oh, bederen bederen uh, guri, guri, um, humanitario izan egiten eta uh, laguntzeko hori da. Haritipi tipi bat ekarri, e, la e, situarteko problema ikalarari e, e, untan. Hori Ol, da, hori da. Goiz goa uturik eta hainbeste uh, razo batida mundu, munduan zehar goiz takigoa uh, dena ze pasatzen den Bena, ikusten dugularik hainbeste jende horribiltzen, gutaz horribiltzen eta ze ustentu gogo karrikan e, e, zer, ez da posible ez da posible, behar dugu eta bedelen eta erakutsi e, nola, zer, e, egozi behar dugu solidaritatea solidar, solidar, bedelen, hori da Ongi da, azte bat hemen dela, kuxiko non lapasatzen diren gauzak, egonendan asteko errandi guzue urrian, izanen da beste ordu bat, beraz. Ongi eta sortzian, ouzte buto, olida. Azken, azte ondari an, ouzte buto. Ben, izorto hartua dugu, beraz. Miesker esker suher eta bibassoak egiten zuen lanagatik. Ben, Miesker? esker mil Miesker sier,